Tränare Hannes. Hej. På IFK Göteborgs A-lagsbänk som tränare helt plötsligt. Hur gick det här till nu då? Ja, det kan man fråga sig. Eh, uh, nej, men det gick väl snabbt ju tills. Det var ju en turbulent föra vecka som säkert de flesta blåa intresserade har sett och uh, ja, jag fick ju en fråga där tidigt i veckan om jag kunde tänka mig att komma in och assistera pojkar och uh, som assisterande tränare åt laget och då uh, gick det väl ganska snabbt och uh, både jag och Alma tackar ja då inga twixamheter. Nej, men jag har alltid tänkt i efter någon gång så där och framförallt prata med pojja då som inte liksom är Emil ifrån varann rent tankemässigt utan att man är ungefär på samma våglängd liksom. Sen är det sen är det fortfarande pojja som är huvudtränare och ansvarig liksom ta beslut och så där, men eh det är nog svårt i den här situationen att ha ett samarbete om man liksom inte ens är näraheten av varann. Nu har du ju verkligen chansen här under en kort tid. Så hur mycket all ammunition ger det ut i Tobbe varje pass här nu extra? Ja, det är extremt mycket faktiskt. Han har fått ett enligt eget personligt program plus att jag har varit på hans fru Maria här om att han ska springa på något löpande hemma också. Så vi har ju av full koll på han faktiskt. <laughs> ja, det är bra det. Vi har ju lite korton tid här just nu så jag tänker att vi hoppar rakt in i de sakerna som de flesta supportrar undrar över direkt. Samarbetet med Poja. Och om jag frågar dig om det fungerar så kommer du alltid till 100% svara att ja det fungerar jättebra. Så då frågar jag istället vad är det som fungerar bra? Ja men det är väl att vi har fått igång en dialog med Engång egentligen både Poja jag och Jalmar inser väl att det liksom ska man göra någon förändring och liksom förändra det vi vill förändras på för. och det går ganska snabbt nu och då gäller det att komma igång med liksom ett produktivt arbete med Engång liksom och försöka få det så bra som möjligt på så kort tid som möjligt och ja, vi vi har fått igång den dialogen tycker jag vi vi pratar mycket fotboll och ja inte helt överens om allting men det är Jag kan känna att det är lite grann så det ska vara också. Vi måste kunna bolla och ventilera saker och det tycker jag vi har kommit igång bra med på ett jättebra sätt. Eh, hur långt ifrån varandra är ni egentligen rent sa fotbollsfilosofiskt om du förstår vad jag menar? Var är det motpoler eller eller är det det närmare man tror? Ja, jag förstår ju frågan. Alltså det är ju lätt att man sätter in mig i ett fack. Jag kan förstå det. Jag har fått den frågan förut lite grann också här och jag Jag kanske inte är jag jag förstår att man får knippa med med en viss typ av fotboll men tänker på vilken spelare jag var sen ligger liksom inte sanningen riktigt där om man har varit och tittat på vårat U19 lag så spelar vi kanske inte den fotbollen då jag förstår att man tänker kanske 4-4-2 en tung forward i box liksom vi vi har spelat 3-4-3 och jag det är kanske nytt för mig och liksom träna i den formen men vi har ändå gjort det under året. Sen sen finns det saker som skiljer givetvis men jag någonstans kan jag se det som en styrka också att att man ser olika lite grann på saker och ting och och kan ventilera det men som jag sa tidigare så är det fortfarande poja som bestämmer. Vårt jobb är ju liksom bistå honom med allting den kunskapen vi har eh så att han kan liksom få tänka och ventilera det, de tankarna han har liksom har ni ut någon så direkt rollfördelning att Jalmar som har varit back tar de defensiva grejerna, du som har varit forward tar offensivt eller ja, det förstår hur jag menar. Ja, det det blir lätt så. Det har blivit så lite grann nu i början av träningarna sen har vi inte haft den tydliga fördelningen liksom när vi jobbar i vardagen på det sättet. Jag anser mig väl kunna instruera i försvarsarbete och så där också, men nu har det blivit så liksom när jag ställt på sin spets så är det lite snabba puckar och så där så så har vi har det blivit den fördelningen lite grann, ja. Vad är det annars rent konkret som man ändrar på när man kommer in som ni gör liksom uppdraget måste ju vara på något sätt att skaka liv i laget. Ja, det är det och vi vi försöker ju jobba med tydlighet. Jag tror det är viktigt liksom om man bara pratar i generella termer att att man får en tydlighet i det man gör och att liksom man jobbar så effektivt som möjligt med och liksom peka på vad det är man vill liksom och det är ju det är ju det som har varit så viktigt i den här dialogen mellan oss och poja då att vi vi vi så snabbt som möjligt kommer vi fram till vad det är som behöver göras och sen kan förmedla det på ett enkelt sätt till spelarna så att uh, de snabbt förstår vad det är vi är ute efter eh uh, det det är det viktigaste i den det här läget Ni har helt enkelt sett några saker som ni tycker att om vi skruvar på de här grejerna så skulle vi kunna få en ganska snabb effekt eller något i den stilen. Ja, det skulle man kunna säga i dialog med Poja. Och det är fortfarande Poja som kan den här gruppen bäst. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Han har jobbat med den här gruppen hela året. Vi har sett på matcher och varit nära laget. Ja, absolut. Ja, absolut. Men det är lite skillnad på det och vara helt inne i laget liksom den här fingertoppskänslan vilken spelare liksom ja har sin yppigsta yppigsta kompetens i det här hur kan man använda honom alltså det är den expertisen sitter poja på ja på sen har vi liksom suttit och tittat och liksom har ju en bred tanke om liksom vad man kan göra all för förändringar för att kanske snäppa upp det här lite lite grann då de sista fem omgångarna Efter första träningen där fick man ju läsa ganska direkt i medier att du hade varit in och kört någon sorts övning som ni kallar för killer ball och man tänker ju då direkt med tanke på att du kallades för killer stiller när du spelade då, är det någon PR-konsult som inblandade detta så att du direkt ska sätta ditt varumärke på det här? Jag och Anders hade ett bolag eller jag hade ett bolag då som jobbar med den här typen av frågor där jag försöker plantera mitt varumärke. Nej, ja, det det var bara faktiskt en ren tillfällighet och det här jag jag ska man nu hå liksom vara helt ärlig så tror jag att det här var nog bara någon hybrid av killerboll ska jag säga. Det fast det slutade ju på ett lite lustigt sätt här med ett sprutet ögonbrun och så där och inte riktigt om det jag kommit fram till men det var vad som hände och det kanske inte riktigt var meningen. Vem var det som spräckte ögonbrunet? Stafält bräckte sitt öga om det han de ja de krockar. Dalin och Stafält krockar och så fick han ett litet jack i jackögat där. Det var kanske inte helt bra men ja, det går bara att gå vidare i livet. Ja, vi mätte ju Stafälts BP här så att det är lika bra att markera det kanske. Eh, apropå det då, vad kommer vi få se för spelssystem på Grimsta på måndag? Det spekuleras ju då om att det är lite mer 4-4-2 back to basics som väl har en hel del fördelar. Det kanske är ett sånt här läge när man ska backa bandet lite. Ja, det hostar så väl att se på på måndag här. Vi det är egentligen det vi ut efter oavsätt spelssystem så är det mer princip oavsätt vilket man väljer att vi vi har en tydlighet i det vi gör inte exakt liksom spelssystem utan vi tittar mer på en tydlighet liksom i olika situationer och olika moment sen om det vad det är, mynnar ut i för spelsystem det får man kanske se på se på måndag då men det är inte mest det vi lägger fokus på utan just nu utan mer liksom principer i det vi gör och arbetssätt liksom vad som är viktigt alltså det behöver ju inte säga men nog fan han är bestämd nu ska ställa upp laget ändå på måndag det är klart att det finns tankar om det hur hur vi kommer göra där. Det. det är så så pass långt framligger vi väl i tankarna, men sen var det slutade när vi själva hur den här säsongen har varit. Det, det har hänt mycket konstiga grejer så vi det gäller att ta höjd för eventuellt ja vad vad som kan inträffa här. Om någon blir sjuk eller ja så där så är det fortfarande viktigt att man håller sig till de principerna oavsett vem som spelar då. Hur tänker ni er att lägga upp matchcoachningen eh, sinsemellan? Är det några speciella roller där också? Eh, ja det är det. vi har bara pratat lätt om det exakt hur det kommer fungera så där. Nu finns det ju lite begränsat med plats och så där på bänken, men det det och det är inte fel att ha någon uppe på läktaren heller. Sen exakt vem blir blir det det får vi se när det blir närmare sig så där. Ja, det det blir ett beslut som Poja får ta egentligen. Jag eh, eh uh, han får göra det han känner sig mest bekväm med liksom. Jag uh, jag kör kör mest med det det jag blir tilldelad med honom om man säger. Det det vi gör det här liksom vi uh, ihop uh, jag och Almar och Poja och övriga ledarteamet liksom så vi uh, vi får se lite igen hur det blir men det är ju helt klart att alla alla måste vara delaktiga i det här liksom som vi har börjat eh oavsett roll i ledarteamet så att vi får det så effektivt och bra som möjligt. Ja men då har vi så, så att säga en kvalstrecksfinal direkt mot BP på måndag och det mobiliseras på olika håll för att maxa publikstödet. Hur viktigt är det men ordentligt bortaklacken en sån här match då? Ja, det är det klart att det är oerhört viktigt den här matchen. Eh nu ska jag inte säga att den är direkt och avgörande för hela året här, men det är klart att kan vi ta en vinst mot BP borta här så är det hade det varit grymt skönt och grymt viktigt för klubben i stort så jag jag hoppas och vädja till alla liksom som har möjlighet att åka eller som befinner sig i Stockholmsområdet att man tar sig dit grimmsta för de här killarna. De har krigat i år liksom och vi behöver all mobilisering liksom för att få knyta ihop såna här säcken för den här säsongen liksom och kunna kan undvika de här kvalsträcken och så där framegång så jag ja jag hoppas att så många som möjligt tar sig tiden och kan mobilisera krafter i den här matchen för den är väldigt viktig. Vi kommer göra allt vi kan för att få ett ordentligt och taggat lag liksom till till den här matchen så ja jag jag hoppas att ni kommer och sluter upp. Avslutningsvis då bara hennes vinner vi mot BP. Vi kommer ha grund stora möjligheter att vinna den här matchen. Jag tycker bara det är redan det jag har sett här liksom på träning och så här så finns det en grym energi och det finns en grym vilja till att till att vinna fotbollsmatcher och inte minst den här på måndag mot BPI så jag känner mig positiv till den här matchen och ja tror att vi kommer att gå därifrån med tre poäng.